Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin As-salatu wa salamu la Rasulina Muhammedu wa ala alihi wa s-sahbihi wa sallamu desin men kithira Allah në Gjallavala falenrojmë, edhe më për ti ndihme dhe fali kërkojmë, në së levdan dhe bekime Allah, të Allahu qarëshëm me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, me familje ti mishokët, dhe gjitha që ndihje ki në rrugën e ture dhe ndihje një fundë të kësa i bote. Në rullë zha, wola, wola, e zërë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d të apërësile njerëzëmësime të Allah të vërë e kohëtare. Kemi thënë se, aja që farë mund të mësunë nga Peygamber të Allah, të është shumë e gjerë, shumë e thellë, ka shumësime, nëse bëtë fjalë për një karavan të gjatë njerëzësh, përse dhe të sedet, kanë lënë gjurën të pashturishme në historie njerëzimit. Epse fatkecështë, kur trejtohet historie njerëzimit, Ta njërë nuk përmenden, fatkecësht. Asë në instituciones të shkollorë, asë në libët e saktora, e rëmjaftan që Allah i ka përmend në libër e ti, dhe kemi aftan nga gjërë libër të tëterë. Allah i ka përmend si faktor të rëndësishëm të historisë, si njërë që kanë bënë ndryshimin e madhë në historinë në njërzimit, si njërë që, do më thonë, njënë të panashkallushëm, sartë flitet për historinë njërzve dhe p me i regullu punë të njerëzve, me i mësu njerëzit. Andaj, ne i kemi obligim që të mësujmë për atë që Allah Gjelleverna ka mësuar në në Koran. Në kemi thënë se, ka shumë aspekte që mund të përkvitojmë nga jetë e për nga vëllët Allah të Zogjel. E dë fundit ka qenë të i marrë edukatën e t'yune. Ase kemi thënë se, të reguësi i ndikimit të mësimeve, i përfitimin nga mësimet është rraniqt edukata njëri tëtë. Mënyrës e seja i silët e shumë të tire që përfrije në edukatë. E të edukata kemi flurë masë pare me edukatë ndaj Allahot e Barakotare, që është shumë rëndësëshme. Nëse edhe këtë dimenzen është fatkecësht i patrajtuar, ose fare, ose shumë pak, kur të klasëm për edukatën, në në klasëm njëri edukumë q silet mirë me njerëz i edukumësh, po silet mirë në shkollë, i edukumë po silet mirë në rrugë. Vërtet kjo kësaj pjesë të edukatos mirë po i edukum se po silet mirë me Allahun xhëlaluhu, nuk e ndjen këtë punë trash. Edukata me Allahun xhëlalahu fatkeçës është një dimenzion i papërshir në trajtimin e konceptit të edukatos. Do të thotë që kjo është primare, kjo është elementare edukata me Allahun xhëlaluhu. Dhe padyshim se kjo edukat pastaj mundësën që një tjetë i edukuar si duhet dhe sa duhet edhe në repartë për të të tjërët. Dhe si duhet me qenë i edukuar me Allah në Gjellewala, kej marë nga pegamber të Allah të Zubxell. Kej marë së si ata kanë komunikuar me Allah në Gjellewala, që është pjesë edukatës. Asë njerës të komunikuar në forma të ndryshme me Allah në Gjellewala. Dhe komunikimin nuk është vetëm dhe me dhonë për mes fjalbe. Nëse vije kërkje se Allah në Gjellewala hu, rakimë të karrhi kësaj kërkese është li komunikimet. Ç'i shpoh komunikon ti me tekstin, ç'i shpoh komunikon ti me shpallin, ç'i shpoh komunikon ti me kërkesën Allahut e Nevola. Këto janë pjesë e komunikimit. Jo detyrimisht që komunikimi është me fjalë, edhe pse kemi përmendur atë se edhe me fjalë si kanë komunikuar me Allahu anjela Xhira'lu. Dytëra, thirrjet, argjërimet e tjera, madje edhe kërkesa që ka pasur me Allahu Xhandeula, të gjitha këto kanë pjesë e komunikimit, por në nivellin më të naltë të edukatës. Kemi pasi ka ja komunikua ju bërë Alehi Sallam, me Allah në Gjellohuala, pasi që të asoj smundja, asoj spruve, komunikim me dëvërtet, te jetë mërës lensë, pasi zekrija, e të tjera të tjera kështu mëram. Mirë pasi kur që përmanë të nërruzër, komunikimi përgjëmër të Allah në Gjellohuala nuk ka qenë të më shjarë, por ka qenë e komunikim në formët të tjera. Ragimi t kërkeset e të Allahu Jalla Jalla. Allahu Jalla v'ala komunikon me raptet ti. Komunikon për mes falis, ku Allahu thot, e qimus salat, fale namazin, është komunikim? A i pëdrejtojë ty? Ta është mbedit ty t'i lemruhë është ati. Apo? Mbedit ty që ta shtita, këthesh komunikimin me, komunikim. Nduke pranu fillë e mesh, pas taj duke, zbatu, atë që Allah ka kërku për i të iërë. E kjo pjesë e, e... dhe më thonë... pozicionimit karsi fjallet Allah Gjellegjerallu, karsi shpalljes, ka që gjithë gjithë në pjesët më, pjesë më, pjesë më prelematike e popojve karsi pejgamberve. Kjo pjesë e... përgjigjës, komunikimit me shpalljen. Shumit se popojve të ndërnëzër, kur ka narë pejgamber të Allah Gjellegjerallu, dhe më anë... Reagimi t'yre kërëshi kësa i shpallet ka qenë refuzimet. Nën ka pas një komunikim arrogant me shpallet Allah Gjellëvane. Menjë kur Allah e dërgoj një pejgamber edhe i fëtën njërët në mshirët Allahet, edhe i fëtën njërët Allah me falë, edhe i fëtën njërët që ata të uzovën në drejtë, e ata i thujnë magjestarë, e gënjeshtarë, e refuzëmësimet, në ka komunikim më arrogant se kë. Apo? Nga se... Mënyre atyre si kanë komuniku me shpallën, kanë diku që ata të këputin komunikimi me Allah të barë këtëra. Ska ndashtë. Në kja është, edhe kja është pjesë e komunikimi të dur me, ose, ose të deformuar me shpallën me Allah të barë këtëra. Dhe Allah u gjellë o kur lefdronë besimtarën në Koran, besim në, në fund të surës e të bekara, Amen e rësullu, bima unzri e lehim i rabbi, wal mu'minun, i dërguari që na e kemi shpala t'i këtë shpala, ka besu në Allahun, e dhe besimtarët. Kullu në amën e bëllahë, gjithë të ka besu në Allahun, o melaiketihi, o kutubihi, o rusuli, ka besu në Allahun, ka në besu në libët Allahut, melaiket, libët, ka besu në të dërguarit Allahut. La në thërri ku bejnë ahadimin rusuli. Në nuk bëjmë dëllime me s'pegambarve. Në qëfar aspekt nuk bëjmë dëllime? naspekti i besimit, aspekti i pranimit të asaj që ka ardhur çdo pejgamber. E pastaj, me ato që ka më pejgamber, çka kur njerit bukur të jetë, besojnë për një pejgamber, për një shpallë, e kruvien nga pejgamberët. Reagimi i tyre, komunikimi i tyre me shpondën është qalu sami'na wa ata'na, ufrana ki rabbana wa ileyka al-masir. Ata, ata thonë, e dëgjuam, u nshtruam në që që kjo është e o që nga ka pësut pegajnë mërtë. Tha dëgjojmë fillimisht shpalljen, e pas taj ti nështrymi shpalljes. Dëmëhon, edhe dëgjimi pa nështrymi, është komunikimi pa kompletum, po edhe nështrymi pa dëgjim, është komunikimi devijum. Se njeri dëmëhon, e dëgjën shpalljen, po nuk vazhdan me nështrymi, është komunikimi pa, i pa kompletumë, i përgjysmumë, i gjymëtumë. Po dhaj që në nështrojt, apo tentant nështrojt Allah Gjellolla, po për dhe gjush pëllin, po argument, po dhije, komunikimit i është i dhevijunë, është dhevijim. Udhëzimi është në dhegjim dhe në nështrim. Kërë mësëjmë këtë në kështo? Të përgjambartë Allah të zhujet. A shikë kësa bukërë mësëjmë me komuniku më Allah Gjellu, me Allah Gjellolla Gjellolla shpallin gjithë qka që ka vinë nga Allah të bare këhë, të bare këhë, të Allah të. Ne këte e mësojnë se dhurë, që në mësojnë me usidhë me Allah, me komunikunë me Allah, me u lidhë me Allah në gjelë në gjelalu. Që ka pasha mosatë të në vëzër, me që farë bazës zakonisht njerëzit e përcaktojnë profilën e tynë të më të cjeshtën të, të sudimeve. Bazës ardhëmës. Një përkëtën që s'ka të ardhëmës, s'ka për dhe është shikojnë po shkruajnë kërkesë pse ne arnum jashtë e, e garantuar. Kërko, kërkoim kuadron katundur. Do njerëzit vrapojn pas mësimeve që sillen përfitime, çaktu materiale. Edhe ai shkollë që garanton punësim pas shkollimit, është shkolla më preferuar, po. Një shkollë që është presgjuese, si teknikisht në shkollë, me një adresë dyrtë të punës të hapur. A është shkolla e kërkuar? mësimin të është i laduar, po për të dhe që kështë standart për dorët, po më në edhe kërshin i pejgëmërë të Allah Gjellera, prapë këtë doli mësusët më të mira, po. Se këta nuk në, nuk në hapin mundësi me shku në tregun e punës saktuar ku përfitim është i dunjas i përkashën, po në tregun e ahireti të i bësh i punësum të Allah Gjellera Gjellera, për mes mësimin të pejgëmërëve ndë iktatëm së qësh me këhin pun, qësh mu borë rabë i Allah jalla u alë va qalë usëmi'na wa ata'na që qësh pëntori i Allahot, që qësh rrubi Allahot iqtëli qësh nëndëgjuham dhe unënëstruam ufranaka, rabbana u ilke i l-mësir nafale azat që qëtë edukat të komunikimet të në vëzërën pegamberve, edhe të pasuzet të pegamberve, të ndzënzët pegamberve. Ata thonë dëgjuam, unështruam. Unë Mirë po, a ka mundësi me pas probleme nga njerën në këtë proces? Dëgjuam dhe unështruam është një procesa, po. Që njërihu e zhvillanjet një ti. A ka mundësi në këtë proces me pas defekte, ka herën do shta ma shumë me dëgju se me unështru ose nga njerë cilësie e nështim nështim nështjet e nivellit e duhur, ka mënësi. Na unështruam me në mështë së batë, të po. I mëkën e ma qësë së batë që e falëm, a ka mënësi të ketë e në dhe hapsir për cilësim atë madhe, po ka mënësi. Dhe në dhe në gufranë e këna falë a zëtë, na tentuam unështru, mirë po ka mënësi në falë. Në dhejë, në mënë nështimin dhe Allah që le gjerë a nu, Krasja është komunikim i duhur më Alla në gjëllëval është dhe komunikim modest i cilin byllë dytë e me një mëllësis, vetëpëlqimit e një me në duhet një, një, një produkt i til një me në duhet një shkollë të cilë realisht dalin për së njështë të formuar si duhet, të kompletuar por me vlera, modest, modest jo me ndemdhej, jo me vetëpëlqim jo me arrogans o elejke lë mësirë mësua Allah, të të kemi mëkëthy, në e si kemi mëkëthy të ti, e këfimi jonë të Allah, çka në në nëkëptan? Kor thimi kemi mëkëthy të ka Allah Jelle, qka në në në në në në në në këptan? Në në në në në në në në në këptan? Qto? Dëgjimit e të në nërëstimi? Qkej bëjë? Në në të kërë këptimin? Në bëj, këtë në bazë të të të të të të të të të të të t në varën nga cilësie e se mene vë atanë. Dhe gjuëm dhe në nështëruam. Sa ma cilësor është procesi i, dhe gjuëm dhe në nështëruam, aq me cilësor dhe faqebar është aki ma nëngjële gjallonë. Pandaj djetarë ka më thënë, se gjdo njërijo, ditë në gjykimit, realështë do t'i bëjnë dy pyrëtje. Atu pasai kanëën pyetje të tjera, kandidatizime. Por provimi, një takim me Allah xhallahu xhallahu. Provimi, sikao provimi është term i shkollave, nuk është term i punëve. Nuk është po shkënj të punë në, në kush, posh, kënjë pun me im provim, por kë në shkollë, mësim apo. Kryesisht, na provimi për Allah xhallahu wala i pet në dy pyetje. Ma dha kum tum ta'budun, kë keni adhuru? oma dhe e gjepë të mund mërselin, edhe sa jeni përgjigjur mësimet pegemberve. Kus nga pregadit për këtë përvejmë? Përvejmë të Allah Gjellewaj. Testin për me kalu këtë përvejmë ku e merë? Përvejmë të Përvejmë të Allah Gjellewaj. Këta të mësojnë si më nështru. Këta të mësojnë që ju dhëtë nëjë dërzuë Allah Gjellewaj -Gjell në vodër. A daj, kema një pjesë asaj edhe, dhe desë në karihu, po edhe sëtë që i mërë amën e rësullu. Ata të pësojmë, se miëna vë atana. Dhe këtë të nërodhë, këtë fuqitë në nështrimit dhe Allah Gjellar Generali -Gjell -Gjell hu, dhe këtë, këtë uh, pa dhe më kushtimisht, dhe më thonë, zhvillim të shëndeshëm të këti procesit, të tiri në fund, nga filimi i ti, të asaj që e përmenda dhe gjuëm e nëshuam, e gjimë edhe praktikisht, te manifestuar jetën e gjithë pejgamberëve të Allahut në këtë hap. Është gjerë shumë. Merrëm semë tipëna. Pasham Ibrahim alayhis salam. Shumë stacione nga jeta ta e Ibrahimit alayhis salam janë msim. Janë msim për çfarë? Ibrahim alayhis salam Kështë e problem të madhë me babojnë ti. Babojnë ti krasu e ishte idhujtar, që ishte problem i madhë, krasoj. Baba Ibrahim i talizom ishte edhe përadhuas i idhujve. Kjo është problem të madhë. Aj i bënd të idhujt, aj i diltë të në treg me i shi të idhujt, aj të përmovën të idhujtarin, Nuk është e veç vet idujtar, po për më vëndë të idujtarin, kjo është fazë me avancurën dëvimit. Sa efton të i vrejma që mja e beti me fjakë për gëdhejtë dhe, o oh, baba imi dashën, letë abudit shëjtanë, mësë po adhrua se shëjtanit, në se shëjtanit është armik i allahët, mësë po të ti armik i allahët me, me, me, me shëjtanin bashkë, e kshila, e kshila, e kshila, dhe e së baba ti e dhe bëj, espi këtu U të pua. U lërgua për e ty një qëfarë thë? Se e stëdhë qërë u lëke Rabbi. U të dhe është dhe me kërku falet të Allahu për të johë. Dhe se Allahu gjallora, ja ndalaj. Nuk kërse letë. Nuk kërkuat falet për ta, me shkanë vdekë në idhujtari. Mor i fundë. Ibrahim e Aleyhizamu kërkuat që, Ta mërë të familjën e ti, gruan e ti, dhe fëmiju në ti. Të vetëmim që e keshë i për të kua, Ismail a.s. Edhe ma sa so e sa so viteve. Me ma marë me vendosë me shqetim, a bo? Pësa Allah e kërkoj, e ja more? Nuk tha o Zotë, a bo me në edhë me ta? Ose, a bo me që pak di të banën dikur? Absolut është vendosi këtu, dhe i vendosi këtu. Mi po edhe në zanës të këso e shkullë dhe njëtë banëm, guriha ti si ishte. Allahu amara ke biha dhe. Allahu të kalën i brejnë me nëllojnë në piktë shkëti në këtu, pa asë një nësën, banim e krypo. I dhe në la ju dhe jona. Allahu së në hupë, që tukë në menajtë. Allah i dhe muzër veç me parëmenu këtë është, më të shtore. Ajë që thot, Ibrahimi aso po ukon, Së so, kënë pëngember, gra pëngember s'ka pas, ka qenë në zanës e Ibrahimit e lësan. Në zanës, kënë në zanëse. Në të zansë, zansë, kuptim ka ka mësu, kushe ka mësu këtë nështërim. Këse haqere ka qenë shëptore. Pa, po, ka qenë shëptore, këptë e egyptianë e po. kënë. Kër Ibrahimit e lësanë ka kalu ka egypti, të me thonë, kër ka kalu, mrejt ashe kohë që ku në një piesë të egyptit, të on, Ka marrë vendim që i kalqo u shtarë, të koni, koni keq një një një një një dytë. Ka thonë, kudo që të shirë një gru të bukur që kalenë, se ka qenë vend kalimtar, vend turistik, vend trektar, e i ka dalë në prit njerëzbe. Kudo të shirë një gru të bukur, në se më një këtanë. Përveq, nëse është në vlaun e sajë, që i ka papin që shumë motërë mëse mërë një kërkuna, amanonën, grunë, merjani, qikën merjani, që është ka një rregullet një një pa kuptim ta, zim pëse e ka këtë rregullet, e ka që ështovë. E i brejnë mesin për në mështu gënë vetë sarën, ka që në të më të vashkë, gënë et e të i sarën përnë përnë përnë përnë përnë për në mështu, me kjo rëmbim i të mërshëm, i ka thonë ti e motë rem, mesh nuk di, më fëtyrë të to, ka sotë musliman besimtarët pas meja pas teje, anë dhe të ka motër në fecë, a hi? Apna. Në fec dhe të koptim në dzirin nga situata. Ama sara ka qenë shumë bukura. e bukurat. E, kër ka, e kam po ata, kam mutërë, mutërë, po du të më t'morë. E ka këtër regullën. Qërëzokonisht një është e pëshara, këtër regullat. Kur vijan interes, i pëshytin nga tërën. Minë po, ka qenë edhe vazhme, ka qenë mesimtare. Edhe kërë kanë qenë të palatë të mrejtë, jo është marit nga bukuria saj. Dhe, unë, Kër e ka zgatë dorë me prejkë, sarëm, i është shtangë dorë, apër. Allahu Gjellevali e ka shtangë dorë, apër. E të mëru. Ka të në lutë të Zotin të në tënë, që ka më ju që është punë me në i zëtë matë forës e këtina, e të këptim t'i dhe. Ka të në lutë të Zotin tënë që, të malëshën dorën së prejku, apër. Sarë e ka lutë, Allahu Gjellevali e ka këtë i dojnë në shukonë, apër. Ka nëtë të zonë nëzë sprejë ku më apë. E ka bo doa, jeshtë lëshu dora. Prap ka rekë mojën e tretë. Prap jeshtë shtangë doa njëtë. E ka halon të së kënjirja. Në, në tërbimin e ti, në të frikën ti. I ka thonë me që... Doa, nga bova që ka vona, pa të halon një shërptoraj me të nejtë gatjatë. Në kepë hajgjerën. A pa kështë një kukën hajgjerja? Vëshë gjokon. Shëptoret nga shëptoret pa një horavë në mesnë pallatit të këtij kriminali apo që sikrime ka vënë. Çfarë ka qenë hajeria aty? E kia mara kanë qenë çdo gjini që po e vësh në vetë atë. Trokë grua mirë e devon shumë mbas ia këtij për punë shtëpis timan çka jave. Ç'i kash hajeria? Po më tregu çipit çfarë mesi ka orë, pas periordhe, pas shkolla, pas mësimos gjë apo. Kanajt pak, me Nesan, pak kanajt. Smajn, aftar, më bërim nesër. Pak kanaj, derisa ka Lind Ismail navë. Mundu pranë 2 vjet 3 vjet atë a ma qëfëmsime, midë dhështëshetin e kalon, pa kërfa perspektive, pa kërfa qërsie, edhe frikë veç vetë. Vëllaj, mu e ty bashkë me lënë, na, në qërshetin në, në, në, në, në, në të mërojmë për frika. E adhëpse ishe dritët e qëtirit për këmëllatë ka tjepë. E s'ka pa kërfa dritët. Në terë. Pa ujë, pa kurqë. Një dhe më hanë, aso të e të lëkurë se ka pasë ujët në bushur, edhe pak buk, qash, i bremëse me kalon, e si ka thoni i bremëse me përshkajën e deri qëtu nga ta po, e vidhën e apet në Sabajojo, e ka qenë u thimë mujhë, i bremëse me ka qenë e Palestine, nëse e kalonë u vetin meke, adin sa kalonë, në mire kilometra, në një mujhë di shkja u thimë kabonirët në atë komedeve, në këtë periudhë, në këtë darësi. E kalonë me që vetë, pëse, pëse Allah u ka thonë, Kona, ka thonë Allahu, kërjo, që farë fuqije në ështërimit, që kjo është apo, që farë këngullje në zbatim të urnit. Allahu ka thonë, e mori fundë. E të tjera të tjera nga uzimit e pegembar të allo që i gjejmë apë. Tash, të dhe Muhammed e Samë, me një piesë dhungët, aso që a Koran e përmën, se Muhammed e Samë është shemull i madhë në këtë në ështërim, Ibrahim a.s. Mera musna nehi së nëmë. Foqia e zbatimit tërë. Allah në gjellua ka qëtë e faraoni, faraoni koni të mërë shumë, koni të mërë shumë dhëmi. Koni të mërë shumë dhëmi. Me një ndër, veqë ndër ka po. E kanë tu të komentus të ndërës, e komentama përshet një thëmi. Ka vëra, ka o në libet historisht, si ka përnën e se kësep një këthirë një në satirë, të mon me gjenerata, me gjener një jo vishë një një, po me generata, me vite e ka ushru këtë krim, që ku të një mrejsh ka vëra me cindra mirë e thmija. Për. Jo bura në luftë, thminë, djebë, ma është ku kapë me të, që kjo konë faraone, po. Nja për, për krimin e ti ka qenë kapë, për një ndër. Me shku këti mi thonë të si zotëi, Allah e punë e më farë. Me Allah e ka vërnë shka, u kryo, po. U kryo. Me që ka pasin problem ka vërnë në belbëj, edhe kam problem se Me të e kom një telasha, një, një dosje të hapën atë. Ma keqë përdore dosje e të sunë e krymi sunë, qëta e ka posgallet? Pa dy që Allah i ka në shkati. Unë i e me ty, një ka e për harunin për kazë blanë e tje. Po do në që fa në ështërimi? Shkate faraunin, delikti krimili për para. Shka. Pa kalkulime. Po ta një kymë mytë, kymë bënë e kër... krymë. Ti e shkate. Ka shkua. Në në ështërimi atashem, i ون كل كافل بربيگمرت الله تبارك وتعالى كاثون وجعل لهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه واتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين نبي عليه الصلاه والسلام الله صاد نيكتاكيم بر بريس بيغمبر ش يانت تزور مشطال جنتون Dhe atyru kemi shpallë gjithashto t'i kemi frimzuë dhe inspiru që t'bën pujnë t'hajle t'apërën. Me falë namazën e me dhe në zekatin, wa kano lena abidin. Dhe ata ishin rapt përkushtuar në adhërimi ndajneve. Dhe anë dhe, dhe ndosëm, të prejmë këtë adhërimi, pa hamendje, pa lkundje, pa azitimave. Dhe, dhe anë, a që kam pas fuqim e nënështrimit të seksuar, sa që, dëmonë, nuk ka arritë shejtoni me i bëve zveje saptën. A pe kuptani? Mën, kur njëri, qa që shpejt e zbëtën një urdhër, që s'ki kohës mëja, dëmonë, mëja lëkuën të bindjën e më. Nëse, njëri, të nëzër, kërku më të pikën me bën një punë, për shemblë, kimi falë dyreqate, kimi bën një punë sa këtume. Për shajtë se në masnin një orë, apër. një orë shëjtoni ka hapsirë, me të, të cokatë kokën, e zemrën, me shtuja e lejë e habitë me të hapë. Me në kurë ti, për shambë hapë, si lënë hapsirë, me herë në zbëtanë, do në nuk e lejën në u organizu, në kuptim dëvezvesë, se që është shpët në shtë roshë, që është shpët i krynë të i këtunë, që është i prerje që shëjtoni ka problem, për që ka është fuqia që e kam posë për kanëu lëna abidin. Abid, abd, rab të Allahot në nështrum, fuqia madhe në në nështrimit, shpecija ta shma maraman sa e në nështrimit. Në Allah Gjallë Gjallë. Në dhajë edhe për fund të përmanin atë që Allah Gjallë e ka përman për pejgamber të Allahot Gjallë, s'li ka thonë, vëdhkur ibadena Ibrahim wa Ishaqa wa Jakub, uli l-eidi wal-ebsar. Në mëhon, uh, Allah u ka hon, kujtajet të li i bërtarë, mëse ju njërëzëk, kën, Ibrahim, Ibrahim në të samë. Edhe kujtajet të i gjithashtot, në mëhon nga pegambertë Allahut a të të gjellë, Ishaqun dhe Jakubin. Edhe Ishaqun nga pegambertën më dhe Jakubi, rejsham, qëfarë së progë, qëfarë në nështërimi madhë. E Allah u këta i ka qëcu, u li l'ejdi o l'ebsarë, në surën sëad, në surë Unil edhi u al ebësarë, qëka është? Qëka është fuqia që alloha ka e papa. Unil edhi forcë në vendimarje, fuqi në dheprim. U al ebësarë, së qëllësi në dija për. Që kjo është? Përshë? Semena vë atanë. Semena është pjesë e dijes, vë atanë është pjesë e nështërimit. Në një edhi të kam pasë, një shkull. Unil edhi, edhi të është forcë fëqi, i kemi edhon fëqi të vendimarjes i kemi edhon fëqi të nënshtrimit, pa hazitim pa hamenja, ama jove që ashtë të cimbyra zi, ja, ual e bësar, si hapo ka qenë si qelë, me dinë që kemi edhon, on mësus të nënshtrimit mësus të vendimarjes mësus të paruljes të pa rezervë, të pa kompromis të pa lkundë, dheja Allah të barakot hala Në tema rreth këtopse më mund të them si më, më, si më shuhë e marr nga të e Jusufin nën sam. Të fundin e thërimit e tjetër të tjerë nga pejgamberi i Allahut e barəkutall. Prandaj edhe kjo është një pjesë e edukatos dhe komunikimit të duhur me Allahun që doja luaj. Jo vetëm kuptim të duaos kur ti ke nevojë. Mirpoan Corlotti di më diç më komunikoj me Allahun që levara. Po kur ti ke nevojë më diç më komunikoj, më kërku për ti. Po kjo po Po do kurajë kërkoni petitionë që shum usilme të tesh që më komunikojë, kjo pjesë e rëndësishme. A ne të, të dy pjesë, edhe të kërkesës t'ndaj Allahut, po të kërkesës Allahu ndaj tie. Dy pjesë të kërkesës. Kta janë kusht që duhet më avo. Qysh nirë më thotë, qysh një prolet. Pa kalkulime të caktuar dhe pa zgjime kur bëhet fjalë për kërkesën edhe edhe ë do mohon obligimet huinorat që Allahu jënorë kur kampenë. Kurnish a shahami pak që për mënum? Po ka në kuranë shumë, përkët që e rani të bëse që këta që i pranë një shemë që hapë i rrungët për të kutu pas të edhe shemë e ti në kuran që i këtë atë për këtë qështje. Allah në mundësot që të në timit pajisë me djetë mjaftushme, ta asoj që hapë sytë e zemrës, e hapë mendjen tonë, dreqën mendjen tonë me djenë e shëndoshë që vijen nga Allah gjellegjalu. Po edhe Allah në adha është krasë fuqisë e diet, dhe nërështimin dhe Allah Gjellewala që është të përëtësuhat, dhe më thonë, procesi i komunikimin dhe Allah Gjellewala me nërështim, me adhurim dhe paruljen. E shambullu ju në këtë dhe modeli o më mirë dhe më suston janë pegamber të Allah Gjellewala. Allah është përrej për mëndën Zotë ju ndëroftë. Sallallam ala Muhammadin wa ala ala alihi wa sahabu sallam dhe sëmën këtër.